Я можу пояснити Щоб ім'я Безбородько могло стояти поруч з Річинськими Треба його прикрасити, ну, хоч би, посольським мандатом Тепер уже панна Катруся розуміє Чоловікові пани Річинської, ну, зятеві Річинських Треба думати про політичну кар'єру Панна Катруся знову так смішно дивиться на мене Я знаю Посольський мандант – то вже висока політика. Ах, фахівцями цієї політики є в нас міністри, воєводи, ну, старости. Але у великій політиці потрібно і такі малі люди, як Суліман. Так завжди було, є і буде, пан Річинська. У Катерини буквально запаморочилась голова. Добре, що сиділа, бо інакше мусила б об щось опертись. Філько – посол. А вона – дружина посла. Її думка запрацювала з такою блискавичною швидкістю, що Катерина відразу опинилась у Варшаві. Ось сходить вона разом з іншими дружинами послів широкими сходами сейму, куди ходила слухати виступ Філька. Елегантна, поважна, визнана, рівна серед рівних. Сулімане, ви чудотворець. Суліман кисло скривився. «Я вже колись говорив панні Катрусі, щоб вона всі гарні словечка тримала для нареченого. Що значить чудотворець?» Панна Катруся хотіла б тільки хап-хап-хап, набрати якнайбільше, а не спитала, що за це вона має дати від себе. «Я ж питала». «Ну, що значить питала?» Треба запитати ще раз і ще раз. Я пізніше скажу. А тепер? Хочете послухати однієї ради Сулімана? Хочете? То бережіться таких дурних штучок, як з кремером. Катерині задовів язик в горлі. А ви? Ви звідки чули про кремера? Я вам скажу, звідки я чув. Тільки ви мені тут не млійте. Чув я панну Катрусю, від самого пана доктора І помітивши, що Катерина близька до зомління Поспішив повернути їй рівновагу Я пояснив панові докторові Що цілий той кремер То такий собі трюк Якщо Сулімен каже Що Безбородько повірив йому То воно таки так, так. Де звідсі вода? Тут колись завжди стояв графин з водою «Не треба води, Сулімане, не вигадуйте». «Ну, добре, добре, я радий, що не треба води». «Тепер я скажу, чого я тим часом хочу від панни Катрусі». «Я хочу...» Він вийняв ножик з кишені жилета і почав жонглювати ним перед очима Катерини. «Я хочу, щоб ви обікрали своїх». «Як це розуміти?» «Ну, більш-менш так» як ви вже раз хотіли зробити з тими векселями від Лінди. Але що тепер векселів нема, то я хочу, щоб ви на свою нову квартиру перетягли з дому всі дорогі речі. Ну, срібло, фарфор, картини, килими. Що там ще знайдеться? А мама з сестрами, щоб залишились тут, по вулиці Куліша. Я перепрошую, це не тільки мій інтерес. Я думаю... Суліман собі таке думає, що панна Катруся сама не захоче брати нелюські у свій новий дім. Сулімане, наказово задзеленчав голос Катерини. Я собі випрошу подібні. Випрошувати собі можна, і кричати теж панні Катрусі можна. А що від того зміниться? Покійний Аркадій теж не раз міг вийти з себе. Ну... Як то не раз у Гешевських розмовах буває, але він був делікатніший за свою дочку. І він був настільки пан, що не соромився попросити пробачення. Ах, що то за розум, що то за розум був? Я повинен відверто сказати, що його найстарша дочка не пішла в батька. А тепер я буду йти, а панна Катруся хай подумає. Він зігнувся у дверях, хоч голова його далеко ще не досягла одвірка. Катерина все ще була під тягарем розмови з Суліманом. Тягар той складався з милого для неї вантажу, проте давив її вагою надзвичайного. Дружина посла. Це був міраж, який міг осліпити самим своїм близьком і найміцніші очі. Бажаючи на Одинці освоїтись з новою своєю мрією, Катерина не рушилась з місця. Посередині саду піщаним проділом бігла коротка доріжка до Хвіртки. Доріжка була обсаджена чорнобривцями, що переливались від гарячо-жовтого до червоного, майже чорного, від смерті Аркадія. Це була його ідея понасивати українських чорнобривців – Замість традиційних айстр Ніхто не займався ними І вони здичавіли Схлопіли Як висловилась би тітка Меланія Та позаводили собі товариство З війничем лободою і кінською м'ятою Запанувала якась розпущеність Серед тих акуратних квіткових кавалерів Деякі з них валялись у глині Інші старіли неелегантно а деякі з такою безсоромною жагою прагнули до пишноти, незважаючи на свій близький кінець, що ставало ніяково за них. Дерева були вже позначені осінню, як людина, прихованою хворобою. Катерина подумала, що це, напевно, її остання осінь у цьому саду. Чи не був він пуповиною, що зв'язувала її з старим, безповоротним світом? Не про чорнобривці слід би думати, дружині посла. На стежці вирисувалась постать Сулеймана, йшов, як звичайно, з витягнутою в рамена головою, не поспішаючи, наче метикуючи сам собою. На тлі тепло-жовтої гами кольорів саду, навіть чорний костюм Сулеймана здавався коричневим. Скотина, подумала Катерина, але це слово не знімало тієї великої пошани, мало що не священного страху, що мала вона для тієї людини поруч з такою ж великою погордою. Неприємна причина, що привела доктора Безбородька в дів Маклера Сулімана, мала свій логічний початок. Наприкінці вересня в щоденнику «Діло» Кілька разів появилась оповістка, що закликала колишніх учнів з кої гімназії того випуску, що й безборотько, на товариський з'їзд з нагоди 15-річчя одержання атестату зрілості. Доктор Безбородько хоч і починав читати газету з останньої сторінки, якось проминув чи вдав, що проминув те оголошення. Катерина, яка за умовою вела його дрібні справи, підкреслила ту оповістку в ділі червоним олівцем і підсунула йому. «Поїдеш?» – запитала з приязним зацікавленням. Входила в його життя поволі, але впевнено. Безбородько покрутив носом. Гм, не люблю цього роду шопок!» – збрехав. «Навіть дуже любив всілякі товариські сходини, пікніки, раути...» особливо, коли вони були пов'язані з добірним буфетом чи вечерею. Причина безбородькової нехіті до цього з'їзду полягала в іншому. Ще не встигла Катерина запитати, як безбородько на літу обчислив, що ця забава коштувала б щонайменше 50 злотих. Для його матеріального стану це надто дорога приємність. І коли вже примирився, що не побачиться з товаришами – Раптом вирішив Він таки вибереться на той з'їзд Щоб це йому не обійшлось Спалахнув, мов блискавка Один момент шкільного життя І безбородько вже не міг опертись з покусі Мусив ще раз зустрітися з ткачем П'ятнадцять років тому Маркіян-ткач Янцьо Організував якусь забаву не підозріваючи, що його чує Філько Безбородько застаріг. Але ніякої голоти, ніяких безбородьків. Минув час із голоти вийшов доктор медицини. Усіма шанований лікар, майбутній зять Річинських. А панська дитина Янцьо, як ходили чутки, не йдів при якомусь третьорядному мандрівному театрику, на рулях блазня, чи то пак коміка. Безбородько був певний, що Янцьо, хоч би й зайцем, прибуде на з'їзд. І він не хотів більш нічого, як потиснути руку панській дитині. Безбородько не помилився. На з'їзд прибуло небагато товаришів, всього сімнадцять, і ще три вчителі. Був тут і Янцьо. У Чудернацьких – давно не прасованих, в кричущу клітку в штанах, з довгим артистичним волоссям, у брудній сорочці з целюльозним комірцем, у перснях з підозріло великими каменями, напарфумований, добре вгодований, у прекрасному настрої, комік Янцю відразу став душею товариства. Ледве сіли за столи, як він почав показувати магічні штуки на картах, наслідувати колишніх своїх учителів. Не минуло і півгодини, як товариство сунуло столи під ковою, щоб усім було чути і видно янця-ткача. Він сидів у вигині під кови, столів на почесному місці і плів про те, як він раз з бракуляку мусив в одному цирку заступити акушера. Потім пішла комедна історія – як він одружував помічника-машиніста на своїй другій жінці, що після якоїсь хвороби зовсім втратила нюх і варила йому з на обід. Розповів і трагікомічну історію на зразок гоголівського ревізора, як у бродах прийняли його за ревіна, якого саме очікували зі Львова. Блищим до себе шепотів на вухо, як він у тих же самих бродах одній багатій бездітній єврейці вимолив сина. Плів п'яте через десяте, і Бог віддав, скільки в тому було правди, а скільки з його театральних номерів. Досить, що всі присутні, за винятком Безбородька, були в захопленні від янця. Безбородько з прикрістю усвідомлював, що в тій атмосфері, в товаристві людей – яких цей пройдисвіт перетворив знов у гімназистів, титул доктора, власне, не має значення. Наприкінці вечері, справді, дуже приємної, щось шибунуло Янцеві в голову. Він покликав усіх кельнерів з метрдотелем на чолі, вискочив на стіл і повідомив товариство, що їх колега Філько Безбородько Заручився з найбагатчою панною на все покуття І тепер ставить кожному, хто є в ресторані, могорич Залунало, много є літа Посипались поздоровлення від знайомих і незнайомих А за цим полились напої Серед яких не бракувало і справжнього французького шампанського Командував усім ясна річ Янцю був ще настільки притомний, що привів до безбородька власника ресторану, представив його, подав адрес пана доктора і сказав: Ви не дивіться, пане, що то мій колега, але то солідний чоловік, розумієте, доктор медицини. А крім того, жениться з дочкою найбагатшого на ціле покуття попа. Якби навіть пан доктор не мав при собі належної готівки. І не вистачило щось до розрахунку, то ви не турбуйтесь. Пан доктор надійшли решту переказом. У відповідь на таку рекомендацію – нові вівати, нові «Многая літа» і нові замовлення. Чотири товариші поїхали в одинадцятій ночі поїздом, а решта бенкетували до третьої ранку. Загальний рахунок становив 408 злотих а Безборотько мав при собі лише 60. Борг був гоноровий і вимагав негайної сплати. Він і завів Безбородька в дім Сулімана при вулиці Кінській. Ті 408 злотих викопали у бюджеті Безборотька яму, якої ні засипати, ні перескочити. Для когось це був логічний і простий рахунок, Графа має була невідповідна до графи винен. Для безбородька це був пекельний ланцюг, якого неможливо було з'єднати. Спаяний в одному місці, він уривався в іншому. Десять разів проклинав він демона, що підказав йому зловтішну думку показати сянцеві, а тепер так безоглядно мстився до того дуресвіта. Безборотько перестав курити, хоч і так курив дуже помірно, під приводом жалоби в домі нареченої перестав бувати в театрі і відвідувати кіно. Але як раніше не помічав цих витрат, так тепер не бачив прибутків з цієї самопожертви. Заробітку лікарського практиканта вистачало на пристойне, але дуже скромне кавалерське життя – Плата за мешкання, абонемент на обіди і вечері в ресторані, перукар, лазня, передплата газети, внески до лікарського товариства і просвіти, відсоток на рідну школу. Цей останній примусовий випадок вважав за своєрідний громадський шантаж, бо не розумів, чому він, лікар, має цікавитись освітою народних мас. Кіно. Час від часу театр чи якийсь концерт, праля, кравець, деякі кавалерські видатки – ось і все Тим часом щомісячні витрати на 100 з чимось злотих перевершували його заробіток Перед безбородьком постала кошмарна альтернатива Перестати жити по-людському і чесно розплачуватися своїми кредиторами Або животіти в постійному страсі перед опротестованими векселями чи, не дай Боже, перед судовими позовами. А найбезглуздішим було те, що більшість тих боргів виникли, можна сказати, проти його волі. Купці приходили до хати або перестрівали його на вулиці і з улесливою усмішкою пропонували йому свої товари до грошей, тобто в кредит. Вони вміли це робити в такій формі, що у Безбородька створювалось враження, ніби він їх виручає з великої біди, забираючи в них товар без грошей. До того ж, пропонуючи свій товар до грошей, вони так шапкували та розклянювались перед ним, що Безбородько згодом справді почав вірити, що не вони йому, а він їм робить ласку. Як сказав Кальман, Силоміць, втискуючи йому хутро. Чи я у вас вимагаю грошей? Я вам даю хутро, а ви носіть його собі на здоров'ячко. А про гроші маємо час говорити. Безбородько схильний був підозрівати дію якоїсь чорної руки. Адже коли підходити до справи логічно, то всі оті місцеві купці і купчики, накидаючи безсоромно свій товар, Досить виразно давали зрозуміти, що з боргом зачекають аж до його одруження Тепер же вони наче показились Гроші, гроші і гроші Звідки ця гарячкова нетерплячка? Коли ж йдеться про борги у столичних фірмах? За лампу Солюкс, наприклад Чи хоч би апарат Рентгена То, щиро кажучи, фактично наробив їх без під гіпнозом, якщо можна так сказати, Сулімана Безбородькові лишається тільки подякувати своїм опікуючим богам Що не допустили до купівлі мотоцикла Був би тепер їздив від адвоката до суду Ці Суліманові борги були найважчого калібру І вони теж не постали з повітря Безбородько давав тільки фірму а фактичним і моральним боржником був його майбутній тесть. Чи не було б природним тепер звернутися за позикою до дочки покійного отця Аркадія, а своєї майбутньої жінки, панни Катерини Річинської? Та Безбородсько не хотів навіть думати про це. Мав страх, що подібний крок був би зневагою для Великопанського, як його в думці називає, Аристократичного стилю Річинських І міг би йому більше пошкодити, ніж допомогти Показав би себе в очах Річинських вискочкою Що не різ увійти в сім'ю кращих людей Ще з юних років наляканий думкою Що може випадково повести себе не так, як годиться Людині з товариства і Він нічого так не боявся як потрапити в конфлікт з вимогами хорошого тону. Тільки одна людина була на світі, що могла б йому допомогти. Та, на жаль, справи стояли так, що саме від неї не міг прийняти допомоги. Тією єдиною рятівницею могла бути пані Бровко, якщо б захотіла. І коли б міг він звернутися до неї з таким проханням? Два-три місяці почекати з платою за мешкання Хоч пані Бровко існувала з того Що завжди столувала когось і здавала в найми кімнати Був певний, що знайшла б якийсь спосіб допомогти йому Але ж як міг він звернутися до хазяйки Коли вона й досі не хотіла прийняти до відома Факту його заручен Іронія долі полягала в тому Що мусив кожного першого Платити їй акуратно, бо вона ж перша остерігала його перед казочкою про маєтки річинських Правда, з того часу минуло вже два місяці, і взаємини між ними трохи улагодились Але Безбородько інстинктивно відчував, що пані Бровко чекає тільки нагоди, щоб затріумфувати над ним А може не чекала, може давно пробачила і співчуває? Безбородько не раз філософствував, що це велике горе, якщо торкається наших ближніх, і велике щастя, якщо не стосується нас самих, що не можна читати в чужих думках До пригоди з проклятим яцем, в другу чергу після пані Бровко, Безбородько розплачувався столичними фірмами, тому що боявся втратити в них кредит Фірм з лікарським приладдям у краю було досить, і конкуренція між ними теж чимала. Причина була інша. Він смертельно боявся ласкавих нагадувань на відкритих фірмових листівках. Вважав, що однієї такої листівки з Варшави вистачило б дискредитувати його на все місто. За такого стану речей, Мусили потерпіти містечкові купці Але це були люди, яких знав особисто І які його так само могли зрозуміти Вважав, що з ними якось упорається Але і це не було таким легким, як сподівався Вони досі надто запобігливі, уступливі І відразу, наче по команді, стали нетерплячі, мов діти Гірше того вони домагаються сплати боргів саме тепер, у найскрутіший для нього час. Треба сказати, що кожний з купців домагається грошей відповідно до свого темпераменту. Кальман, статечний з бородою Мойсея, з чудовими розумними очима єврей, якому безборотько зі всіх місцевих фірм був найбільш винен, прямо не вимагав грошей. Він іншим способом щодня нагадував докторові його зобов'язання. Кожного ранку, проходячи повз крамницю кальмана, безбородько зустрічав купця, і він нічого не говорив. Пощо слова, коли все ясно і без слів. Він тільки кланявся, може, дещо з перебільшеною, як на фірму Кальман і син, шанобою і, націлюючи на безбородька свої розумні, терпеливі очі. Запитував гречно «Що там чувати, пане докторе?» Більше ні слова, але цього невинного запитання вистачало, аби зіпсувати безбородьковий настрій бодай на півдня. Бувало й таке, що безбородько, наближаючись до крамниці Кальмана, інстинктивно прискорював ходу. Виходило ще гірше – Купець тоді наздоганяв Безбородька дрібними кроками, і враження від цієї гонитви було трагікомічне. Не маючи іншого способу уникнути отого фатального, що чувати, Безбородько почав минати вулицю легіонів, і він робив велике коло перед міськими мокляками, виходив у парк і лише тоді знову повертався у місто. Якийсь час мав спокій. Але одного дня, виходячи з брами шпиталю, Безбородько збліти від несподіванки. На протилежному боці тротуару стояв кальман. Цим разом уже не в Ярмолці, а в чорному валюровому капелюсі. Ще здалеку вклонився Безбородькові і так з відкритою головою, з капелюхом у руці стояв непорушно, чекав. На щастя, в цю хвилину на вулицю вийшла сестра Артемізія з плащем на шпитальному халаті та білим очіпком на голові. Поспішала, видно, кудись недалечко. Безбородько похабцем взяв здивовану сестру під руку і, викладаючи їй щось запально, побіг з нею у місто. Той день був для Безбородька фатальним. Дома чекала його чергова несподіванка. Пані Бровко з загадковою посмішечкою подала йому довгастий рожевий конверт. «Пошта для пана доктора. Місцева. Додала з шельмівським блиском в очах. Лист був тоненький, написаний жіночою рукою, по польському, без зворотної адреси. Безбородько відразу догадався, що то анонім». Але до чого може він відноситись? На нього найшов якийсь дивний острах перед змістом цього листа. Не міг наважитись розпечатати його. Ганив себе за це, називав боягузом і диваком. Нарешті схопив ножиці і з примруженими очима відтяв край конверта. Це був не анонім. Лист кінчався підписом «Клара». І якимось нечітким словом «Клара, Клара» нічого не розумів. Не пригадував між знайомими жінками жінки з таким ім'ям. Зрозумів лише, коли почав читати. Лист писала Клара Пель, дочка власниці крамниці з радіоапаратами, де Безбородько вже другий місяць не платив рати. Клара неймовірним стилем, де чисто копецькі звороти чергувалися з реченнями, запозиченими з романів, сповіщала панові докторові, що її таточко взяв собі до серця факт, що пан доктор забули і цього місяця сплатити рату. Треба знати панові докторові, що таточко під першим враженням нервів казав їй, Кларі, опротестувати вексель пана доктора». «Таточко добрий і лагідний, як весняний ранок. Але при цьому людина поривча, нервова, і коли його роздратувати, то він може багато що наробити, хоч би з отим векселем пана доктора». «А навіщо панові докторові неприємності?» «Чи чоловік шукає неприємностей?» «Чоловік шукає приємного спокою, а не клопотів». Так подумала собі вона, Клара, і тому зважилась, ох, якби таточко взнав, на одну добу притримати ще той вексель у шухляді свого столика. Докторові Безбородькові дається 24 години часу від одержання цього листа полагодити справу полюбовно. В іншому ж випадку вексель піде куди слід, що потягне неприємні наслідки для шановного клієнта. Чи пан доктор розуміє її? Чи пан доктор не гнівається на неї? Вона хоче тільки застерегти пана доктора від того, що ховається для нього за завісою майбутнього. Лист кінчався офіціальним. Пишусь з пошаною. Опротестований вексель безбородько доторкнувся до скроней. Вони були вогкі від холодного поту. Опротестований вексель. В його становищі опротестований вексель – це все одно, що не шлюбна дитина для дівчини з порядної родини. Скинув комірець з краваткою, розім'яв сорочку на грудях, випив недопиту з обіду чорну каву, постояв біля відчиненого вікна з оголеними грудьми і трохи отямився. Спокійно, спокійно, вмовляв сам себе, неначе чужого. Перш за все, перед ним ще 24 години. Можна цей час вважати за дуже короткий і за дуже довгий. Залежить від того, з якого боку підійти до нього.